Dmitrij Alekszandrovics Bilenkin Eltörött az eskúder. Az erdei út jobbra kanyarodott. Egy tisztás terült el ott, tele a boglárka sárga virágaival. És a tisztás felett egy közönséges, repülő csésze aj lebegett. És ekkor felcsapódott egy nyílás és a levegőn, mint kötél hákcsón, a földre ereszkedett egy idegen bolygó lakó. Alacsony, kerek, rózsás, majdnem pucér volt, és ragyogott, mint akit kisuvik szóltak. Nem ijedtem meg, sőt nem is csodálkoztam túlságosan, mivel a töménytelen cikk és elbeszélés az eljövendő kapcsolatfelvételről Pszichológiailag felkészített egy ilyen találkozásra. Csak igen kellemetlen volt, hogy nincs rajtam a szigorú fekete öltöny és nyakkendő. Begomboltam ingem galériát, lesepörtem az erdőben a könyökömre tapadt pókhálót. A jövővény felé indultam, és így szóltam. – Jó napot! – Jó napot! – felelte, száját sem nyitva tiszta orosz nyelven. És én ezen sem csodálkoztam, mivel az irodalomból tudtam, hogy más civilizációk között a telepatikus gondolatcsere rendkívül fejlett. – Jó napot! – ismételte. – Eltörött az eszkuderem. – Hol itt a legközelebbi szottár? – Micsoda? – lepődtem meg. – Szottár? – az meg... Miféle? mi hogy, hogy miféle? Most ő lepődött meg. Na hát, ez... Ez egy olyan hely, ahol javítanak. Javító műhely? Találtam ki. Na, az, az, az. Érti az eszkúderem. Ezkúder? Gondolta mostobán. Szottár... Javító műhely? Nem így képzeltem el a találkozót. Ó, igen, hiszen ő balesetet szenvedett. Hát akkor minden érthető. Segítséget keres a földlakóknál? Mi történt a hajtóművel? Kérdeztem a csészeaj alá pillantva. Maga? Spectralista? Örvendezett. Akkor lehet, hogy meg tudja magyarázni hogy a fikarizáció közben mitől szoptítál a zseltoksz. A zseltoksz szódál, szemem önkéntelenül az égre merett. A kapcsolat értelmes testvéreinkkel szemlátomást eltért a hagyományos sémától. De hát balesetet szenvedett, mondtam ostobán. Mifélem a lesetet? Még fel is pattant hozzá. A zseltok szubtitált. És a, az a, a... Hogy is hívják a... a az eszkuder nem szubtitál? Ön megőrült. Hogyan szubtitálhat az eszkuder? Elnézést ezek szerint ön nem spektralista. Nem, feleltem. – Akkor meg mindenek zavar itt engem össze. Mondja meg egyenesen, megjavíthatom e itt az eszkútert, vagy sem? Hát a, a mi földi technikánk? – kezdtem a torkomban rég megakadt mondatot. – Hát ha nem az önöki, akkor a szomszéd bolygói, Vágott közbe türelmetlenül. Hát, – Egyre megy. Hát, – Na nem éppen, feleltem. Felháborodva felhorkant. – Tudja mit, nincs időm viccelni. Meg kell javítatnom az Eszkudert. – Nem lehetek meg nélküle. – Hát, akkor van-e itt valahol önöknél a közelben? Rózsaszín újjával körbe mutatott az égbolton. – Ha nem szottár, de legalább egy primitíz pucs. Né – Nézze csak, szólaltam meg. Nem tudom, mi az a spuccs és mi az a zseltox, de nagyon örülök, hogy üdvözölhetem Önt a Földön. Boldogok vagyunk, hogy a kapcsolat végül is megvalósult, és ebben az ünnepélyes pillanatban. Hogyan? Jött izgalomba az idegen bolygó lakó. Kiderül én, nem oda kerültem? Miért nem a földre repült? Először hallok erről a csillagrendszerről. De ez a mi bolygónk neve. Ha, bájos név. És önöknél is kedves. Hát, igen, kedves. Hát, milyen kár, hogy nincs önöknél szottár. De vannak nálunk. Tudom, tudom. Mindenfajta műemlékek, meg tályak. – De a szabadságom vége felé jár. – Hát ön nem kutató? Nem tudós? – Egyáltalán nem. Hát én… Nem fejezte be. Lassan értetlenség töltötte el az arcát. – A lábára pillantott azután rám. – Ez meg micsoda? Üvöltött fel a két kövér szúnyogra mutatva, amelyek azzal a nyilvánvaló szándékkal tapadtak a lábára, hogy belemarjanak. Hát ezek szúnyogok, az zavarja előket. Hát cipnek? Semmiség, ne törődjön velük! Az idegen bolygó lakó fürgén felugrott, és sarkaival kapálózva, felreppen tojás alakú járművéhez. – de hová megy? – kiáltottam fel. – Hát értse meg! Hát végül is, ön az első képviselője nálunk egy idegen civilizációnak. – Ha másoknak tetszik, hogy csipdesik őket, akkor ez az ő dolguk? – hangzott a nyílásból. – Isten önnel, Isten önnel! A háta annyira sima és elutasító volt, hogy megértettem. A kölcsönös megértés teljesen reménytelen. Valósággal tele volt megvetéssel. – Hé! – kiáltottam utána. – Hát mindössze egy kérdés. Mi ez a vacak? ez a eszkuder? – Eskuder? fordult hátra. Ez sem tudja? te furcsa! Hát akkor mivel tisztítja a fogait? A nyílás becsapódott. Az idegen bolygólakó eltávozott.